Rădăcini În zone abstracte, împlântând antene, Tot scotocesc cu vârful meu prin nouri, Din aștri glaciali să fure couri Și coiful unei reci palasatene. Tu, soare arzi, tu, fulgere mă prouri, Voi vânturi mari mă clătinați viclene, În schimb am rădăcini sub pământene, fipte parcă în bezne de cavouri. Cu ele, nu cu frunzele, mă apăr. Din ele lupt, cu fruntea nu mai scapăr. Sus, vârful bate stelele și luna. Se încruntă ca nu intră adânc în sfere și ia mai mult din rădăcini putere de câte ori îl zgâlțuie furtună.